Бо сама не знаю. У мене чоловік не тільки професор історії. Він справжній професор багатьох неісторичних, але цілком прикладних ремесел. Але це вже при нагоді, самі розпитайте у нього про тонкощі рецепту матіосівки, яку я щойно поклала на стіл між двома чоловіками, трохи сп'янілими від вин наливочок, свіжого дачного повітря і перемивання моїх письменницьких кісток. На радощах, що вони ще остаточно не відбирають у мене шансу й надалі ходити бункерами української історії. Я даю їм тверде слово, бодай на мить, повернутися до своєї кулінарної творчості. Пригадуєте, є за мною такий смачний гріх – книжка «Фуршет» Від Марії Матіос Не задля розваги, задля відновлення сил Таке собі своєрідне інтермеццо Отже, я клятвенно обіцяю поновити свої кулінарні екзерсиси І то не хто зна коли, а уже цьогоріч А що, товариство, кожна і навіть дуже серйозна людина Має повне людське право вибрикувати, коли їй заманеться але поки я повернуся до своїх кулінарних рецептів. А я, до речі, не скупа, тому і не шкода ділитися навіть таким специфічним багатством. Хочу поставити смачну крапку в цьому гостюванні нашого подніплянського товариша. Хоч це з точки зору великих знавців кухні і чисте збочинство, але я на нього таки відважуся, і подаю до столу швидкий десерт. Блаж, що якраз фруктовий сезон, і для цього багато не треба. Усього лише зірвати у саду зо два десятки персиків, зняти з них шкірку, збити міксером, розкласти у широкі бокали і залити персикове пюре добре охолодженим шампанським. От так, як сказали б італійці, беліссімо. І, панове товаристо, яке мені діло до того, що скаже шеф-кухар із суші-бару чи французького ресторану про мої сьогоднішні кулінарні фіглі. Поєднання огірків із персиковим пюре і людяним шампанським. Мені важливіше, чи замість традиційного пообіднього «дякую» смокне мене у щічку мій Сергійко. Бо, як каже знаменитий український професор Юрій Шаповал, «Живемо у свобідній країні, і свобідні робити, що заманеться?» «Що у свобідній, то у свобідній, а я зараз додаю і за свобідним столом» бо кулінарне мистецтво – це також вид свободи творчості. І мені ніскільки совісно і нелячно, що у своєму письменницькому арсеналі я маю і таку книжку – книжку кулінарних рецептів. Мене також подеколи болить голова від моїх сюжетів, і тоді я рятуюся трьома на світі речами – квітами, кухнею, і спілкуванням з родиною. Якщо, мій дорогий читачу, ти готовий з нетрів історії поблукати зі мною садами смакоти, гайда. Але поміж тим я розкажу тобі трохи житейських історій. І ти, мій незрадний читачо, можливо, краще зрозумієш, чому я так уважно живу, Приглядаючись і услухаючись у чужі долі, які між тим, як правило, не мають жодного безпосереднього стосунку до мене особисто. Але коли уважно жити, починаєш чути, як болить, аж розриває чужа біда, чуже страждання і пристрасті. Подеколи це все переростає у справжній космос – Непізнаний, таємничий, небезпечний. І ти, направду, відчуваєш себе космонавтом, який без скафандра зазирає у всі прірви людської душі і мозку.